אז הנושא שפחדתי על דבריה היום אני קראתי תיבת נוח נא תיבת נוח נא Uh, הנושא הזה מאוד חשוב ומתידתי בשביל לדבר על אמונה שלנו, וזה מה שאני רוצה לדבר היום על אמונה שלנו, ולהסתכל על אמונה שלנו כדוגמה דרך תיבה של נוער. איך הוא בנה, ואני אשנה ה... או שאתה פחות פשוט. חשובים קצת, כן? אני לא רוצה שיהיה יותר מדי ממני. אחד, שתיים, זה יותר טוב נגמר. בדוגמה שלו אנחנו יכולים לראות איך אפשר למנות את אמונתי. אני אוהב שזה נקרא גם, כל הזמן שאנחנו קוראים על תאיבה, זה נקרא בעברית לפעמים, לפחות, אני יודע, תאיבת נוער. כי למה? הוא בונה אותו, הוא ומשפחתו. אז יש לו זכות שזה לפי שם שלו. קודם כל זה אומר, חברים, שהאמונה של אחרים לא יכולה להושיע אותם. כל אחד יכול להימשל רק באמונתו. אז יש לנו אמונה של שמואל, אמונה של אלתור, אמונה של אלתור אחר. של ועדה, של טניה, של ז'אן, אדם, יגאל, כולם. לכל אחד יש אמונה, אמונה שלו. ואני לא יכול להיוושע לפי או על ידי אמונה שלו. אני צריך למנות את האמונה שלי. כמו שאנחנו רואים בסיפור של נוער. אז זה אמונה אישית. שמושיע בעצם. עכשיו, למה אני השוויתי אמונה עם התיבה, או תיבה עם אמונה, בואו נפתח אפסים שתיים שמונה. אפסים שתיים שמונה. כדי לראות שזה לא סתם, זה ניקח, באמת אפשר לקחת את הרעיון הזה ומחשבה מתנ"ך, מברית החדשה. אפסים. פרק 2, פסוק 9, פסוק 2-9, סליחה, 2-8, 8. כי בחסד נשאתם על ידי אמונה ולא מידכם הייתה זאת כי מתת אלוהים היא. אמן. אז אנחנו רואים שקיבלנו חסד משמיים, אבל הדרך שנושענו פה בארץ זה היה דרך אמונה. כמו שנוח, אם אתם זוכרים, הוא קיבל חסד מאלוהים, גם משמיים, אבל איך שהוא קיבל את הישועה בזמן המבול זה היה דרך טבע. אז אנחנו רואים פה שממש אפשר... Euh, להשוות אמונה שלנו עם התיבה, כי גם אנחנו פה נושאים דרך אמונה, צריך להיות בתוך האמונה. בואו נקרא קצת על אמונה אה, עברי 11-1, אני קורא, כי האמונה היא חוסן הביטחון במקווה ו... הוכחת דברים לא נראים. אמן. אז אמונה, חוסן, כתוב, וקודם כל הביטחון. זה הדבר הראשון שאנחנו רואים בסיפור של נוער. התיבה זה ממש היה כביטחון בשבילו, ושהוא הכניס את עצמו בתוך התיבה הזאת, הוא היה בטוח שמבוט לא יכה. אז כמו שאנחנו פה רואים, מה זאת אמונה? אם אתה בתוך האמונה, זה כמו בתוך התאימה, שזה נותן לך ביטחון, שבזמן הקשה, בזמן הביטוי או בזמן הניסיון, זה לא ייגע בך, זה לא יגרום לך נזק. דבר שני, אנחנו רואים שזה... הוכחת דברים לא נראים. מה זאת אומרת? עוד פעם, לפי דוגמה של תיבה, אנחנו רואים שהתיבה הזו שהוא בנה, היה הוכחה שדבר ה' הוא נכון. כי למה? אחרי זה באמת הגיע מבול, וזה לא היה סתם רעיון של נוער, זה היה דבר מאלוהים. כמו שהרבה פעמים אתם שומעים מאנשים לא מאמינים שאומרים, אה, נו, אמונה זה, אפשר לדבר על זה כמו גיאוסופיה, טוב, טוב לך שאתה מאמין, כן? נראה לי זה סתם אה, חלק מהחיים שלך. אתה, החיים שלך, אתה צריך משהו לעשות בזמן חופשי, אז אתה כאילו מאמין. ככה חושבים לא מאמינים, אוקיי? אבל חיים שלך, אם אתה בונה את אמונתך, כמו נוער בנה את ה... תיבה. האמונתך תהיה כמו הוכחה בשביל העולם הזה שדבר אדוני הוא נכון, שזה לא רק מחשיבה שלך, זה דבר אמת. ובזמנו שמגיע כל מיני דברים, ניסיונים, קשיים, הם יראו שהם מחוץ לתיבה ואתה בתוך התיבה, וזה יהיה הוכחה. שאלוהים הוא איתך. בגלל זה, או לכן חברים, בואו נסתכל איך נוח בנה את התיבה, כדי לראות איך לנו לבנות את אמונתנו. בראשית פרק 6, בבקשה, בראשית פרק 6, וו, נכון? בראשית פרק 7, מ-12 עד 16 נגיד. וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחטה נשח... נש... כי השחיט כל בשר את דרכו על הארץ, ויאמר אלוהים לנוח קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. והנה... משחיתת את הארץ. עשה לך תיבה עצים, גופר, כנים, תעשה את התיבה, וכפרת אותו מבית וממחוץ, בכופר, וזה אשר תעשה אותו. שלוש מאות אמה אורך התאיבה חמישים אמה רחבה ושלישים אמה קומתה. צוהר תעשה לתאיבה והלאמה מלמעלה ופתח התאיבה מצידה תשים תחתית שניים ושלישי תעשה. אמן. קודם כל אנחנו רואים, הזמן שהוא מדבר הוא ממש דומה לזמן שלנו, זמן, זמנים אחרונים. כי מה שהוא אומר פה, זה מעניין כי הוא רק ברא את העולם, ואחרי כמה פרקים הוא אומר שהגיע סוף של כל בשר, ק... קץ של כל בשר. והיום אנחנו אני חושב גם נמצאים באותו סיפור, כי באמת, כל בשר בעולם הזה התקלקל, ולא רק אה, כל בשר מבחינת אה, כל העמים, כל הנשים, אבל גם סוג של כל בשר, כלומר לא רק זקנים, לא רק מבוגרים, צעירים ואפילו ילדים. כי מה שקורה היום, אנחנו רואים שלהרבה מאמינים אין רצון לשלוח את הילדים שלהם אה, בית ספר של היום, או אפילו לגנים. כי משהו קורה היום, ואני שמעתי סיפור של מאמינים, שבתוך הגן שלהם, שהם שולחים ילדים שמה, הייתה פעד של, לא צריך להשתמש במילה מין אחד, משהו חד מיניים. כן, נישואים חד מיניים, תודה. אבל כן, ותראו, זה נכנס אפילו לגן עכשיו. זה באמת מגיע לנקודה איפה שילדים חושבים שזה בסדר, זה נורמלי. וב-2014 ראיתי סרטון של הסרט... סרטוני הילדים הכי טובים ל-2014, ומתוך עשר, היה אחד שלקח, אני חושב, מקום שלישי, היה סרטון על זה שהם מראים שלילדים יכולים להיות שני אבאות או שני אימות, וזה בסדר, וכאילו כל הזה נורמלי כזה. אז אנחנו באמת רואים שמגיע סוף של כל בשר, גם ילדים. ו... המקום היחידי איפה שאפשר ליבשר זה בתוך האמונה. כמו שלנוח זה היה בתוך התיבה, גם בשבילנו חברים זה בתוך האמונה, בגלל זה זה מאוד חשוב לבנות אותה בצורה הכי נכונה, כמה שאפשר. טוב, אנחנו רואים שנוח הוא בונה הקשרים, אומר לו. בזה אנחנו רואים שזה לא רק תאיבה שהושיעה אותו, זה הקשבה שהוא הקשיב לאלוהים לבנות את התאיבה בדיוק איך שהוא אמר. זה בעצם הושיע אותו. תתארו לעצמכם אם הוא היה אומר, נו טוב אלוהים, החומר הזה זה מיותר, לא צריך, אני רק אשים את זה וזה מספיק. תחשבו אם הוא היה מפספס אפילו דבר אחד, מה היה קורה? אנחנו לא יודעים. יכול לראות שהתיבה הזאת אה, לא החזיקה מאמץ מספיק והתחילה לתבוע. וזה מה שקורה, חברים, עם הרבה אנשים באמונתם היום. היום התיבה שלהם תובע. האמונה של הרבה אנשים, של הרבה מאמינים, אפשר להגיד תובע, כן? טובה. טוב. <תובע> <תובע> <תובע> בעולם הזה. למה? הם גם מאמינים, הם גם בתוך התיבה. אבל העניין פה חברים, זה לא רק להיות בתוך התיבה ולהגיד שיש לי שם של מאמין. זה לבנות אותה בדיוק כמו שירים אמר. אם אתה מתחיל לפספס דברים ולהגיד, זה אני לא צריך מדבר אדוני, זה אני יכול לפספס, זה אני לא אקבל בחיים שלי, אקח משהו נוח לא לי. אתה תראה שבזמן הקשה, התיבה שלך לא תצליח. ויש אפילו פסוק בפריטה חדשה של אנשים, אפילו משתמש במילה לא תיבה, אבל כמו אונייה, משהו כזה, שהם גם טבעו באמונה שלהם, או בגלל האמונה שלהם נפלם. כמובן זה לקח למנוע הרבה כמה זמן הוא עשה את זה? מי יודע? כמה זמן הוא בנה את זה? מאה שנה. זה הרבה. זה נכון, מאה שנה. אני חושב, הוא היה בן 500, מפחיד, אה? ורק ב-600 זה התחיל. רק מתחיל החיים, אה? כל המסיבה רק מתחילה עכשיו. 600 שנים, הוא רק מיוחד לעשות את זה. עשה כמה... הוא שם, הוא אמר יאללה בואו אבל זה לקח כן, זה לקח ענווה, השקעות, זמן תחשבו אם הוא היה אומר אני אעבוד על התיבה פעם בשבוע מספיק <ספיק> לי זה אולי היה לוקח, לא יודע, 200 שנים אבל לאלוהים היה עת והוא אמר לו תשקיע ותבנה כמה אנחנו יותר צריכים להשקיע באמונתנו, חברים? יום אחד בשבוע? יומיים? שלוש? מי חושב אחרת? כל יום. גם לא שאין לנו ספרות כל יום, אבל יש לך הזדמנות דרך דבר אדוניים. כי מה זה היה? לנוח לא היה דבר אדוניים. דבר אדוניים היה קול של אלוהים. קול של אלוהים היום בשבילנו זה דבר אדוניים. והוא אומר לך איך לבנות, איזה חומרים אתה צריך כדי לבנות את אמונתך. ואם אתה מבזבז את החיים שלך לכל מיני שטויות, ורק משקיע פעם אחת או פעמיים בשבוע, הגיע זמן קשה ואתה לא מוכן. נוח היה מוכן, כי למה? הוא השקיע את כל הזמן שלו לבנות דבר הכי חשוב. הוא לא ביקש לאושר, הוא לא כל כך חשב איך להתקדם בחיים הזו. כמובן, היו לגמרי צריכים. והוא מילא את הצרכים האלו בשביל משפחה שלו. כמו שהיום שלנו, אנחנו צריכים לעבוד כדי לספק בשביל משפחה שלנו, כמובן, אבל זה לא מטרת החיים. עבודה, קריירה, לימודים, זה מצוין, חברים. אבל כשמגיע זמן גרוע וקשה, אתה לא תשתמש בזה כדי להושיע מדבר גרוע בעולם הזה. שמגיע לעולם הזה. מה שהוא ידע, הכי חשוב זה לבנות את התיבה, ובתוך התיבה הזאת אני אהיה מוצלח גם בשבילנו לגבי אמנתם, אמנותינו חברים. פה אנחנו רואים שהיה צריך לשים אה, כפרה, אוקיי? מבית ומחוץ. הוא הוסיף שם מילה אחרת, כן? אבל מעניין שהוא משתמש במילה כפרה. וזה היה משהו שהיה כהגנה בשביל תיבה. זה גם היה דבר חשוב, אני מאמין. לא יודע, נראה לי היה שומר את התיבה מה, גם מהמים, שתיבה וחומש של תיבה החזיק מעמד. אז בשבילנו זה מאוד חשוב להבין שאמונה שלנו גם צריכה להיות מתחת או בתוך הכפרה. כלומר, בן אדם, יש כל מיני אנשים שמאמינים, יש להם כל מיני אמונה. אבל אם אמונה הזאת, אני לא יודע למה או במה הוא מאמין, אם זה לא מתחת כפרה של דם, של אישור המשיח, ש... בעצם כאגנה בשבילנו. האמונה הזאת לא, גם לא תצליח. אז מאוד חשוב חברים, שלנו גם תהיה קבלת אמונה שלנו, שאנחנו תמים, וקודם כל נהיה מתחת קורבן של יהושע המשיח. אנחנו רואים, גם פה אה, היה פתח, או כניסה מצד של התיבה. זה כסדר אפשר להסתכל על זה, שבן אדם יכול לקבל את האמונה, וזה יהיה משמעותי אם הוא יקבל את זה בתוך הלב שלו. תיבה, כן? כניסה בצד, ישוע אומר בהתגלות שאני עומד ואני... מה זו מילה זאת? דופק דופק דופק, דופק, דופק, דופק ומישהו יפתח ויקבל אותי, אני אהיה איתו. אנחנו רואים פה גם חלון למעלה, מעניין שזה לא מצער, זה למעלה. בשביל נוער זה היה מאוד חשוב, אלוהים ידע שהחלון הזה יהיה למעלה ולא מצדים, כי תתארו לעצמכם, הוא כל הבלאגן הזה, ואנשים מנסים להיכנס, או רואה איך שהם... נפטרים בכל המים הזו, אז מי יודע מה הוא יכול, היה יכול לעשות בזמן הקשה הזה. הוא לא היה יכול לפתוח את החלום, זה היה גורם לבלגן, אז רק למעלה, אם אומר, שהוא יסתכל רק לשמיים. אז גם אמונתנו, אנחנו יהודים בתהילים, כתוב שאנחנו נרים את העיניים שלנו, לאן? לערים. ועזרי, כתוב, זה מי השמיים או מי האדון שלנו. אז חברים, זה מאוד חשוב שאנחנו גם בונים את הארץ, שאנחנו מסתכלים בתוך התיבה הזאת, בתוך אמונתנו, רק על האדון. כי אם אנחנו מתחילים לבנות את כל מיני חללות בצדי, כלומר, אני ימין, אבל בצד שלי, שגם יהיו כל מיני דברים שאני יכול להסתכל עליהם, אולי אני אעצור פה, אולי אני אעצור שם. שלא הגיע למחשבה שלנו אפילו דבר כזה, כי מאוד חשוב שאנחנו נסתכל רק למעלה. ואנחנו רואים פה שהיו שלושה קומות, היה תחתית, שני ושלישי. זה מעניין שיש לנו גם שמיים ראשון, שני ושלישי, היא, ורבי שרון מדבר על זה, וגם לבן אדם יש לו שלושה חלקים, תחתית, שזה מאדמה, בשר, גוף שלו, יש לו נפש, ויש לו נשמה או רוח, שזה יותר קשור לקשר עם אלוהים. מקומה שלישית, איפה שהיה חלון. איפה שאנחנו, עם עיניים רוחניים, מסתכלים ורואים את האדון בחיים שלנו. תגידו, זה קל לראות? מאיזה קומה זה היה הכי קל לראות את החלון? מקומה שלוש, נכון? מקומה אחת זה היה... טיפה יותר קשה. אז זה אומר שבן אדם בשרי, יותר קשה לו להכין ולראות את האדום ודברים של השמיים ודברים רוחניים. כלומר, הוא צריך להגיע למצב רוחני ולפתוח את הלב שלו כדי שהוא יוכל לראות דרך עיניים רוחניות את אלוהים בחיים שלו. עכשיו, מה זאת אומרת לטבע או לאמונתנו? שלושה קומות האלה. זאת אומרת שאמונה שלנו צריכה להיות אמונה שלמה. כלומר, אתה לא מאמין בשביל דברים חומרים, בשביל רק קומה תחתית. אוקיי? זה גם אני מאמין בכוונה היה לעשות. חוץ מזה שכמובן היה צריך להכניס את החיות ולשים אותן בנפרד, אנשים שלא ירח וכל מיני דברים, אבל האמונה שלנו אנחנו גם יכולים להוציא מפה איזשהו אה, עיקרון כדי לראות שהאמונה זה לא רק בשביל דברים כמו שהוא יעזור לי רק מחר, יעזור לי רק לעבודה או לזה, דברים חומרים. זה לא אמונה. אמונה צריכה להיות גם על זה, כמובן. אפשר וצריך להתפלל עבור הדברים האלה. אבל יותר עבור נפש ונשמה שלנו. שאנחנו נהיה בתוך התיבה חזקה. עכשיו, אחרי שהוא בנה את התיבה, מה קורה? לפני שהגול בא, איך אפשר לבדוק אותו? אם הוא בנה את זה נכון, או לא בנה את זה נכון, איך אפשר לבדוק אותו? אי אפשר? בגלל? <תקלן> לא, לא, איך אפשר לבדוק את התאיבה אם הוא בנה אותו נכון אי אפשר? רק דרך אחד בפועל בפועל במים, במבול אפשר לראות אם הוא בנה את זה באמת נכון אז חברים, בואו נפתח את פרק ז, זה ספר נקרא ב-17-20, כתוב פה, ויחי המבול ארבעים יום על הארץ והרבו המים ועיסו את התיבה ותרם מעל הארץ. ועברו המים והרבו מאות על הארץ ותלך התיבה על פני המים. והמים גברו מאוד מאוד על הארץ ויחוסו כל הערים הגבוהים אשר תחת כל השמים, חמש עשרה אמה ולמעלה, גברו המים ויחוסו הערים. אמן. אז אנחנו רואים שדרך אה, אחת שהיה אפשר לבנות, לבדוק את התאיבה, זה דרך מפגות דרך מים. ובגלל זה אנחנו רואים uh, שזה לא רק בודק שהוא טוב, אבל הוא, המים האלו בעצם מכניסים התאיבה הזאת למשהו ש, לסיבה שהוא היה עשוי. אוקיי? Okay? הוא לא היה עשוי בשביל פשוט לשבת שם. כמו שאף הוא היה עשוי בשביל לנוע, על פי מים. כל אחד ש... זה מצחיק יהיה אם יש לך מטרה לבנות או לא יודע, לקנות את האונייה, כן, אונייה. אז הקנית האונייה, הוא פשוט יושב שם, יושב, ואנשים באים ומסתכלים. והם אומרים, נו, איך זה? אתה אומר, סבבה, ממש טוב, אוהב אותו. אבל כמה השתמשת בו? מה, אף פעם. למה קניתות? נתבסת כסף. אז אף אחד לא עושה את זה. הוא קונה את זה בשביל להשתמש, אוקיי? אפשר להגיד, מבחינת העולם של התנ״ך, שזה קריאה של התאיבה. ותשימו לב, כשהיה יותר מים, מה זה עשה לתיבא? זה הרים אותו יותר למעלה. יותר מים, יותר למעלה. הוא לא גורם לו נזק בכלל. וכך הוא ידע, הוא בונה את זה נכון, עכשיו הוא, בא, איך אמרת? בפועל, בפועל. כבישי, נכון? איך הוא רואה? אתה איך? דיסטי. נכון. In action, כמו שאומרים, כן. והוא הגיע, המים הגיעו על המקום הכי גבוה בארי, וכתוב שהיה חמש עשרה אמה מעבר להר הכי גבוה. זה נותן לנו גם רמז לראות הגובה של בן אדם הכי גבוה בזמנו. כי מה הסיבה, למה אלוהים לא עושה את לא יודע, ארבע או עשרים אמה? מעבר להר הכי גבוה עושה איזה חמש עשרה. כי למה? כמובן היו אנשים חכמים שידעו שטוב, זה לא מגיע לשום דבר, צריך לעלות להר, אולי שם אני אבשע, ואולי היו אנשים שהגיעו עד ההר הכי גבוה, ועמדו שם על המקום הכי גבוה, אבל עדיין מה הם הגיעו חמש מעבר להר הכי גבוה. שזה אומר, זה היה... שזה היה שזה היה מרביע את כל בן אדם, אפילו בן אדם הכי גמור, אוקיי? למה אני אומר את כל הזה? קודם כל, אמונה, אפשר לבדוק רק דרך ניסיונות וזמנים קשים. חברים, אחרת אי אפשר. אחרת זה ירד תיאוריה בראש שלה, כמו של תאיבה שעומדת. ובשביל לבדוק אם אנחנו בונים את אמונתנו נכון כמו שצריך, אלוהים שולח ניסיונות כמו מבול, אוקיי? זמנים קשים כמו מבול, כמו מים רבים, כדי לעשות את אמונתנו. ואם בנית נכון, מה זה עושה? זה לא גורם נזק, זה רק מרים אותך למעלה. מישהו שהיה מחוץ לתיבה, זה היה הורג אותו, את המבור. אבל מישהו היה בתוך התאיבה. זה לא רק מושיע אותו, אבל זה גם הרים אותו, בתאיבה, אותה. <בוא> גם לבן אדם. כל בן אדם שמחוץ לאמונה ולא מאמין בזמן הקשה, כל מיני ניסיונות שבאות, זה רק הורג אותו. אבל למה, לא, כמו שכתוב ברומאים 8, 28 אם אני לא טועה, זה רק לטובה, ובגלל זה כתוב שלמעני, של ובסוגריים אפשר להגיד למישהו שבתוך התיבה, כל דבר לטובה, אפילו זמנים הכי קשים, כי מה שזה עושה, זה רק מרים אותך, ואם יש יותר מים, ויש יותר זמנים קשים, או זמנים יותר חזקים, יותר כבדים, כמו שעם התיבה פה אנחנו רואים, זה רק מרים אותך יותר למעלה ויותר למעלה. יותר קרוב לאלוהים. זה לא גורם לך שום נזק. בגלל זה, אני מאמין, פטרוס כותב שאם אתם עוברים איזשהם ניסיונות, תשמחו, תהיו שמחים. מה, הוא אומר לו, הוא זכיסט? לאות שמח? לא, הוא יודע. למה לאות שמח? שזמן פשוט יותר קשה ויותר קשה. זה מרים את התאיבה שלך. האמונה שלך עולה יותר למעלה. אתה מתחזק דרך זמן. וכמו שזה תאיבה, אתם יודעים, זה... הוא לא יכול לשבת פשוט שם, או סתם, זה קריאה שלו כדי כן, לנוע. גם קריאה של אמונה זה לראות בפועל. זה לראות בישיבה. ולהיות באקשן בפועל. ותראו, כמו שתאיבה הגיעה, בגלל המים גם, שהרימו אותו מעבר כל האר הכי גבוה בארץ, בעולם הזה, גם בזה אנחנו יכולים לראות שאלוהים ייקח אותך דרך שיים, אם אתה בתוך האמונה, במקום גבוה שלפני זה אתה לא יכולת להגיע לשם עם הכוחות שלך. כלומר, אתה תשיג את המטרות שלא יכולת להשיג אותן לפניהן. בגלל זה הכל יטופל. יש מרות בחיים שלך, יש זמן קשה, יש לחץ. תהיה שמח. רק אם אתה דוחה אמונה, כמובן. אם לא, או לא, אם אתה לא בונה את האמונה, שילפה כמו תיבה, זה יהיה בעיה. זה יגמור אותך מהר. אוקיי? אבל אם אתה בונה את אמונתך לפי דבר ה', זה רק יחזק את אמונתך וייקח אותך למקום איפה שלא יכול לך להשיג. כי זה יהיה כל כך גבוה וכל כך קשה על פיקוח שלך. אבל בגלל שאתה בתוך התיבה, אתה תאכל. אז חברים, שאלוהים מברך אותנו, וכמו שנוח הוא השקיע בדבר הכי חשוב, הוא התרכז על הדבר הכי חשוב, הוא לא יסוד שטויות, כן? הוא הפך להיות בשבילנו דוגמה של איש אמונה, איך לנו להתרכז ועל מה נתרכז. חברים, יש כל מיני דברים אפילו בתוך העולם מאמינים. שעושים כל מיני שטויות, אבל לא מדברים על איך לבנות אמונה, כי זה הכי חשוב. אם אנחנו נתרכז איך לבנות את אמונתנו כתיבה, אנחנו נהיה מוצלחים בכל דבר, אפילו בזמן קשה. אתה תשיג את המטרות יותר גבוהות שאתה חושב. מעבר שאתה חושב, כמו שכתוב, שאלוהים למאמין יכול לעשות מעבר למה שהוא חושב, זה בדיוק המצב. בזמן שאתה באמונה, הוא יכול לקחת אותך למקום איפה שאתה לא יכול להגיע בפועל שלך או בעצמך. ואז אנחנו נעבור הכל, חברים, בעזרתו, שנותן לנו כוח, אמן. בוא נקום ונפלץ. אבא תודה לך על הזמן הזה, אבא תודה לך על זה שאתה מלמד אותנו ותמלא לנו דוגמאות נפלאות מתנ"ך. אבא, איך לבנות, הדבר הכי חשוב בתוכנו זה אמונתנו, כי זה מה שהושיע אותנו בחסד שלך. אבא תודה לך, תודה לך על נוח שהוא היה נאמן לך, והוא דוגמה לנו מאוד טובה. אבא תחזק את כל אחד שעובר עכשיו זמן קשה תעזור לנו, לכל אחד, לבנות את אמונתנו כמו שצריך, ובזמן הניסיון, שזה לא ישבור את הפאיבה שלנו, להפך, שזה יחזק את אמונתנו, ויערים אותנו למקומות גבוהים שלך, אבא. לקחת אותנו למקום איפה שאנחנו לא היינו עדיין, איתך, אבא תעזור. תקפל את כל אחד בדם של אישור משיח, תשמור על כל אחד, אבא, מכל מיני ביטויים ומשטן. אבא, שאנחנו לא ניפול ופשוט נעמוד מעמד ונלך עד הסוף אתך, כמו שנוער עשה, אבא. תעצור, אנחנו מתפללים שאתה תיתן השבוע הזה לכל אחד כוח. פשוט לראות בפועל בשלך שאמונתנו תהיה כדוגמה לעולם הזה ושאנחנו מסוגלים להראות לאחרים איך להיוושע מכל הפחד והזרע של העולם הזה. אבל תעזור ותשמור בשם ישעון המשה אדוני. <אז> אמן. <אז> <אז>